comença un nou programa de Dignitat Entrevés. Som de fort, busquem l'amor per sobre de tot i si lluitem més perquè volem canviar aquest món. No contemplo aquest circ de pallassos i titelles i de les damagoses, del lladre que ens aconsella. Llegeix el que no es troba, escolta el que no sona, busca el teu silenci i et farà millor persona. El canvi és constant però no podem fer-ho de sobte, la seva missió és la submissió, la nostra, la unió del poble. Fill de la lluna, com fill de caló i de l'ailama, senyor Oca, busca el rap el nirvana. Mai aturarà el seu pas perquè la voluntat esforça Procama la polfracassa, està present però ben llunyana No tinc plans, visc l'instant Vaig intentant pintar el teu timpà Enrap cap, grita en va, fruit el proscrit Fet fora del seu llit, detingut pel poder Corromput, si madurem a base d'ensur Serà per la llei de vida del planet on hem nascut Doncs la nostra llum és la pròpia naturalesa Transcendent com el sexe, la mort i la bellesa La meva fe és tan forta com la del creient que resa Es reflexa en els actes on es pronuncia no anunciarà la renúncia al hip-hop És la nostra litúrgia Senyor Oca Contradiccions, addiccions i dolor Paraules amables nous El Xavier Díaz ha presentat el seu darrer llibre a l'editorial Virus, L'anarquisme fet diferencial català, on es reivindica les corrents llibertàries a la història catalana contemporània. El llibre desmunta el tòpic que defineix la societat catalana com a gent treballadora i amb seny, i defineix els il·les catalanes com a gent que no es deixa sotmetre pel poder i que ha mantingut al llarg del temps un esperit fortament revolucionari i insumís, des de les revolucions pagèses de l'edat mitjana i la guerra dels segadors fins a la CNT del segle XX i l'organització assembleària dels actuals moviments socials. A més, reivindica la importància de les corrents llibertàries en la història catalana contemporània. Soc ben conscient que és un, és un llibre provocador, és una provocació intel·lectual. però és un llibre fet desmenys de des, aquesta estat la meva intenció fet des del rigor acadèmic, perquè en realitat di més com una mena de l'esmena a la totalitat sobre el relat eh, que la histografia cèlmica s'ha fet a si, eh, sobre si mateixa. En la qual doncs, diguem els anarquistes jugauen un paper dalò Hobson,vam vol per explicarres primitius i eh, Catalunya, doncs, en fi, és, és el punt de vista de la història nacionalista, és la pobra víctima, una societat molt treballadora, tots els tòpics que podem imaginar. Parles del parlamentarisme franquista, que estem patint ara, i em penso que cada vegada més clar que el Martín Villa per un cantor, l'Albert, el Fernández Díaz i el Gallardón són franquistes parlamentaris, que és una forma de ser franquista. La gran propensió catalana a les revolucions polítiques i socials i fins i tot en el llibre que comptabilitza fins a 11 revolucions no el dic jo, el diu el Vicenç Vives 11 revolucions, des dels remesses fins a la del 36, que per cert devia debi, agafar un patatús quan la va veure eh? 11, per tant, dient eh? Catalunya rep mundial de revolucions i segon fet la difícil relació dels catalans amb allò que ell defineix el minotauri és a dir, amb el poder evidentment aquestes coses no poden qualificar-les com a moviment llibertari i com a moviment catalanista, per cap, que hauríem de cap. Però sí que és cert que fora dels moviments que s'autoanomenaven així específicament, les relacions, confluències i formes de tocar han sigut constants, constants sempre, des del seu naixement com a moviment organitzat, com a moviment llibertari, obrer internacionalista, fins a l'actualitat. Recito, ressucito amb el rap Far de disbarats, és escaquimat Mans de fang, contra tancs grans Ben armats, el toc és el fi De la fe entre tots els humans Avui dimarts he de fer-li bona cara Al meu cap, records de loca A marxar, no sap si tornarà S'ha fumat un, m'ha fet l'ullet i s'ha anat Volant, m'ha dit que feia tant No s'esperava el maquinista, lligat De mans i peus, per la tinta I el ritme creu la pròpia autopista I vista, vista d'ocell Som formiguetes en la immensitat de l'univers univers, vaig dir que no fumaria que no em drogaria, que no tatuaria, però així és la vida tan que els es fa de dia, estic com un vull i vull escriure, tornar els deures per poder tornar a ser lliure tinc dos personalitats un egoista, un altruista es van a i van crear aquest pianista metamorfosi, la vida va de bòlit bullastre amb antibiòtic colorant perquè no es roti eh! no sé si saps que vivim de pressa i fem el préssec, davant de tot pronòstic hem d'aconseguir els propòsits Pos fer-ho veu pots fer-ho fer malament rappre a l'amor adolescent endormiscat i boig per menjar vendràgora filòsof de carregues al carrer la nostra àgura Pots fer-ho veu pots fer-ho malament rapre al Soc el mag rar que en aquest gag la caga el català que va l'atac, l'atabalat que t'afalaga. La ira paga-la, això és carn viva. Millor treu-te la màscara si vols seguir en vida. Si vols saber de què va la història, millor tasta-la. Sóc dels que vull saber el teu nom i no les teves mides. Si el rap et cansa, no et confonguis. Si hi ha gent que de de pis, us apedra el ves i el tras el càncer. Vida podrida, entrevingudes en ruïnes. Pensa que acabaràs formant perdelles si no et cuides. M'agradaràs Mira'm a cara i digue'm què n'opines Sempre queixant-nos de tot Però almenys no tenim la panxa buida Presoners d'un capitalisme hipòcrita La societat de consum està fora de la òrbita. És una incògnita sabem on acabarem Però sabem que si lluitem Canviarem per de la història Essència hipnòtica o psicòtica Tot i que si no t'hi cap i captivat Acabaràs de veritat Comença, vèncer, ofèncer, tensa Res, compensa, descompensa, conversa Sense pressa la premsa tempta mentre intenta vendre. Fem-te sempre sense ofendre la merda amb què dormo temple. Entre espelmes, fora problemes i secrets a cau d'orella. Pots fer-ho bé o pots fer-ho malament. Rapre real, l'amor adolescent. Endormis que aquí vots per menjar mandràgora. Filòsof de carrer al és carrer la nostra àgora. Pots fer-ho bé o pots fer-ho malament. Endormiscat i boig per menjar mandràgora Filòsof de carrer al carrer la nostra àgora de México ahí en, su maestra les va a enseñar dónde mero queda nuestros niños son indígenas de raíz maya y antes de que empezáramos a pelear por sus derechos no tenían escuela desde que tenían la edad de ustedes tenían que trabajar, cargar leña, cuidar a los hijos, aprender a cocinar pero ya como nos estamos organizando pues ya nuestros niños y niñas ya van a la escuela pero antes no Yo les voy a contar un cuento que luego les cuento <risa> y luego les cuento a las niñas zapatistas y a las niñas zapatistas que están allá. Y es el cuento del Zapito Charco. O sea, se llamaba sapito y se apellidaba Charco. Ahorita van a ver por qué. Todo resulta que era un zapito que ahí andaba brincando pues por, por los campos de Chiapas y a veces cruzaba la carretera. Y andaba con su familia, sus amigos y todo. Y entonces veía que a veces los aplastaban la gente con sus zapatos o los carros cuando pasaban y los aplastaban a los sapitos. Entonces este sapito está muy preocupado cómo le va a hacer para que no le pase nada si es que los aplastan. Y entonces lo que hace es empieza a ver cómo le va a hacer y va a un charco que está en el camino y ve que pasa un camión encima del charco y el charco se desparrama y otra vez se vuelve a juntar no pierde nada, entonces el zapito dice, ah pues está bueno así, viera que así pasa que me aplastan, pero como quiera otra vez me puedo reconstruir, entonces va y le pregunta al charquito, oye charquito, ¿cómo le haces tú para que cuando te aplaste no te pasa nada? ah pues es que yo me hago como cuando llueve ¿cómo? dice, sí, para hacerte charquito tienes que llover primero bueno, se queda pensando el zapito, pues ¿cómo le voy voy hacer? Pues si yo soy sapito, ¿dónde voy a hacer que va a llover? Y empieza a pensar y a darle vuelta y vuelta y se empieza a reunir con los demás sapitos y hace una reunión así como están ustedes aquí y entonces pide la palabra y dice, compañeros y compañeras sapitos y sapitas, está este problema que tenemos de que si andamos por ahí, no nos cuidamos, nos aplastan y nos morimos, entonces tenemos que buscar la forma de que no nos pase eso. Y entonces, lo que dijo el sapito, dice, ya fui a preguntar dónde, y el charquito me dijo que hay que lloverse, pero pues eso está muy difícil, porque nosotros somos sapitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que pensar entre todos cómo hacemos una solución para que no nos pasa eso. Y entonces ya se dieron cuenta, pues, de que la gente les pisa, o los carros, porque no los mira. Dice, es que somos muy pequeñitos, entonces, ¿cómo le hacemos para que nos miren? Entonces empezaron a infrar el cachete, para a ver si se hacían más grandes, pero pues no se puede porque eran zapitos chiquitos infla su cachete, pues más se hace así, como quieran no lo miran. No, pues no sirve y nomás me duele la panza, dice el zapito, porque por más que soplo no, no me puedo inflar. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues vamos a juntarnos todos a ponernos de acuerdo. Entonces están discutiendo todos juntos y va pasando una persona y ve que hay muchos sapitos y le da la vuelta y luego viene pasando un carro y ve que hay una gran eh, grupo de sapitos que están ahí y le da por otro lado entonces los sapitos empiezan a dar cuenta que cuando están juntos si sí se ven y si sí los respetan, entonces dicen, ah, pues eso es lo que tenemos que hacer, es que ya no debemos andar solos, si queremos sobrevivir, si queremos vivir bien, tenemos que unirnos todos, y ese fue el acuerdo que sacaron, entonces los sapitos siempre andan juntos, por eso allá, en las montañas donde vivimos nosotros, de Chiapas, en las noches cuando llueve, te oye mucho el canto de los sapitos, pero no es uno, Parece que es un sapo muy grande, pero si uno se asoma, ve que están muchos juntos y que están cantando al mismo tiempo porque están contentos de que unidos sí pudieron conseguir lo que querían. Ese es el cuento que les conté. Gracias. Celebrem així aquest diumenge de 7 de novembre els 30 anys de la Fundació de l'Exèrcit Zapatista de Lliurement Nacional a la Selva Lacandona, a Chiapas. proposava així aquesta història de Sapito Charco, relat que coneixen bé les ninoas zapatistes, i el subcomandant de Marcos va contar així aquesta història. Donc això ha estat tot des de Dignitat Rebel una setmana més Salut i anarquia. Us deixem amb el butlletí sonor número 338 del setmanari La Directa. L'actualitat amb la directa. Us parlen Ferran Domènech i Sergi Saygo. Obrim el bolletí sonor de la directa fent un repàs als titulars més destacats de l'edició número 338 del 13 al 19 de novembre estirant del fil. Les polítiques de protecció del medi ambient continuen patint modificacions legislatives regressives a mans de l'executiu del Partit Popular a Madrid. La inclusió de la figura dels bancs de conservació a la nova llei estatal d'avaluació ambiental, pendent de superar el tràmit del Senat per ser aprovada, introduirà un nou mecanisme de mercat per permetre impactes devastadors sobre els ecosistemes a canvi de la compra de crèdits ambientals. El mercat s'engreixa aprofitant la lluita contra el canvi climàtic. El mercat de crèdits d'emissió de CO2 va iniciar la lògica mercantil en la gestió del medi ambient i ha resultat ser un gran negoci per la indústria pesada a l'estat espanyol. Així està el pati. El tancament de ràdio-televisió valenciana ha provocat que la societat reaccioni i per primer cop des de 1977 una mateixa causa uneix valencianes de totes les sensibilitats amb manifestacions multitudinàries. Els crits més unànimes d'aquesta gentada de dretes i d'esquerres eren RTBB no estanca tanca, Fabra dimissió i on estan els diners dels valencians... La plataforma usonem que Recuperem el Graell ocupa 20 hectàrees durant unes hores per reclamar que es destinin a usos socials i agrícoles. Els terrenys abandonats, propietats d'Incasol, estaven destinats a ser una àrea residencial estratègica. Unes fotos mostren a militància neonasi d'un regidor de Plataforma per Catalunya. El portaveu de Plataforma, Santa Coloma de Gramenet, va formar part del Consell de Redacció d'una revista prohibida per la difusió d'idees genocides. Impressions. A l'Impressions coneixem l'opinió de Josep Lluís Fitó, membre del Comitè d'Empresa de Ràdio-Televisió Valenciana per Comissions Obreres del País Valencià, que ens parla sota el títol Ràdio-Televisió Valenciana, un preu de gestió del Partit Popular. També ens apropem a les mobilitzacions indígenes de Llatinoamèrica de la mà de Tomàs Gisbert, investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i Maria Jesús Pintor, investigadora en Drets Humans d'illa crua. Una barcaça plana d'immigrants va naufragar al litoral de l'illa italiana de l'Ampeđosa el 3 d'octubre. La xifra de víctimes, 366, va ser esfaraidora. Es tracta duna part molt petita de les frac de 18.000 persones immigrants que han mort durant les dues darreres dècades a les portes de la Unió Europea. La d'immigrants que fan ruta cap a la Unió Europea no només es produeix a les fronteres exteriors, també es al territori de tercers països, d'origen o de trànsit. Fa pocs dies al desert del Saḥara del Niger, a 10 km amb la frontera d'Algeria, 90 persones inclòs nens i nenes, van morir de set. Una història massa vegades repetida. La commemoració de la invasió de Navarra, que l'any passat va celebrar el cinquè centenari, ha qüestionat l'hegemonia conservadora que s'ha mantingut des d'aleshores. De la fallida del sistema autonòmic, sumada als casos de corrupció i a la repolitització d'una societat compromesa amb la memòria històrica i els drets socials, fan pensar que estem davant d'un canvi de règim. Ens ho explica Florence Aois, el seu llibre Más allà de 1512, editat per l'editorial Xalaparta. L església institucional ha tingut molt de poder sobre la consciència de les persones i renunciar-hi és molt difícil. Al voltant de la parrequia de Sant Carlos Barromeu, al districte madrileny de Vallecas, Javier Baeza fa gairebé 10 anys que fa església a peu de carrer, lluny de les institucions i al costat del barri. La seva manera de fer va aconseguir que tots els vallecans i parts de Madrid es mobilitzessin per evitar que fructifiqués l'amenaça de tancament que van rebre de la Conferència Episcopal Espanyola l'any 2007. Passats els anys, Baeza continua al costat del veïnat teixint xarxes de suport mutu, mirant el futur amb optim M'ha renovat i esperant que arribi un nou paper per a l'Església. Roda el món. L'Audiència Nacional jutja quatre activistes a Antitab, a Euskal Herria, per llançar tres pastissos a la presidencia d'Anna Farroa, Iolanda Berzina. Uns pastissos de merenga que poden acabar en nou anys de presó. El govern de Berzina, però, continua amb les obres d'un tram de 70 quilòmetres del tren d'alta velocitat que costarà més de 700 milions d'euros. Margem a Uganda per parlar del retorn a casa dels infants víctimes de trànsit de persones. Segons el Global Celebrity Index, a Uganda i Tanzània, hi ha més de 329.000 persones explotades. Les traficants s'enduen la menada als nuclis urbans i les obliguen a pidular pels carrers. L'UNICEF calcula que a tot el món, prop d'un milió de nens i nenes, són víctimes del tràfic de persones cada any. Arribar a Europa per on sigui augmenta el nombre de refugiades que intenten entrar als països nord-europeus. La majoria de sirianes i altres refugiades intenten arribar-hi evitant passar per Grècia i optant per altres rutes, algunes de les quals passen per les zones més dures dels Balcans, destacant la ruta dels Balcans Occidentals, que ha experimentat un augment de trànsit del 300% des d'inicis d'any. A l'Urià Mitjà, concretament Egipte, la cacera de bruixes no cessa. Als Estats Units reprenen les relacions amb el govern colpista mentre es comença el judici contra Mohamed Mursi. Moltes persones anònimes i d'altres, com algun esportista, mostren el símbol de quatre dits que representa la solidaritat amb els represaliats islamistes del desallotjament de Raà Adaella. La qualitat, clau de volta del futur del llibre. L'època de canvis i incerteses que viu el món editorial no ha enfrenat l'aparició d'un gran nombre de projectes nous i ambiciosos. Analitzant l'actualitat del sector partint de converses amb una desena de representants de segells independents catalans, des d'aquem quatre punts importants sorgits de l'anàlisi. El canvi més important ha estat el creixement d'una xarxa d'editorials i de llibreries associatives. Entre els segells més estrictament literaris és una es nota menys receptivitat amb l'arribada del sector electrònic. La majoria d'editorials petites catalanes Comprimeixen en un offset i fan tirades que ronden els mil exemplars. Contràriament al que es pugui pensar, alliberar llibres a la xarxa empeny moltes consumidores a adquirir l'edició en paper. Desconstruir la masculinitat hegemònica. L'Associació Cúrcuma de Barcelona organitza un taller per a homes que pretén dotar-los d'eines perquè es trobin a si mateixos i reflexionar sobre el paper que juguen en la societat. Amb un procés d'aprenentatge on es treballa cosiment i on els coneixements s'adquireixen mitjançant la creativitat, el diàleg, l'autoconeixement i el coneixement de l'entorn, un dels objectius dels tallers que porten per títol Explorant les masculinitats és explorar com influencia el fet d'haver viscut socialitzats com a homes i què suposa ser home a la nostra societat. Indirecte A l'Argentina estan decidits a investigar els crims del franquisme després que l'estat espanyol s'hagi negat a fer-ho en virtut del principi de justícia universal, la jutgessa Maria Servini ha començat les diligències perquè les autoritats espanyoles reparin els assassinats comesos pel règim de Franco. Un dels casos fa referència a Salvador Puigentic, el militant del moviment ibèric d'alliberament, executat pel sistema de Garrotville a la presó model de Barcelona la matinada del 2 de març de 1974. Gairebé 40 anys després, durant els quals les seves germanes Imma, Montse, Carme i Marsona han remolut sal i terra interpelant els tribunals i les autoritats, sembla que s'obre una oportunitat única per fer justícia. A l'escalf de la coordinadora estatal de suport a la querella franquista, la germana petita de Puig Antic, Marçona, portarà a Buenos Aires la causa d'en Salvador, convertit en icona de la lluita antiautoritària per l'anarquisme i diversos moviments. A l'entrevista a l'any directe, Marsona ens diu que el meu germà defensava la necessitat que cadascú tingui un compromís social i també afirma que la justícia espanyola està contaminada pel franquisme. Com ja sabeu, tots aquestes ediciònals les podeu trobar a l'edició número 338 de la Directa i podeu consultar els punts de venda al nostre web www.directa.cat. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i com sabeu, el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Radio Chaos Contrabanda FM, Radio W.RC i Radio RSK. Us ha parlat Ferran Domènech i un servidor s'adessia. L'actualitat amb la Directa. 3 puntvers